Dialog. Dialogo. Guten Tag. Guten Tag. Setzen Sie sich. Wir haben Ihren Lebenslauf. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Sie studieren noch? Ja, ich bin noch Studentin. Welche Erfahrungen haben Sie mit einer Werbeagentur? Letzten Sommer habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet. Was haben Sie gemacht? Ich war Sekretärin. Gut. Ich verstehe. Sagen Sie mir jetzt etwas über sich selbst. Ich kann den Computer gut bedienen und Auto fahren. Außerdem kann ich sehr gut zeichnen und wunderbare Fotos machen. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich kann Englisch ausgezeichnet sprechen und Russisch ganz gut. Ich spreche auch ein bisschen Italienisch. Haben Sie einen Führerschein? Ja, natürlich. Warum wollen Sie hier arbeiten? Das ist doch die beste Werbeagentur. Was für eine Person sind Sie? Ich mag harte Arbeit und mag im Team arbeiten. Ich bin freundlich, verantwortlich, kommunikativ und sehr kreativ. Ich habe viele Ideen. Okay, danke für das Gespräch. Wir rufen Sie in zwei Wochen an. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Teraz odegraj Rolle Moniki. Mów po Signale. Guten Tag. Setzen Sie sich. Wir haben Ihren Lebenslauf. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie studieren noch. Welche Erfahrungen haben Sie mit einer Werbeagentur? Was haben Sie gemacht? Gut, ich verstehe. Sagen Sie mir jetzt etwas über sich selbst. Welche Sprachen sprechen Sie? Haben Sie einen Führerschein? Warum wollen Sie hier arbeiten? Was für eine Person sind Sie? Okay, danke für das Gespräch. Wir rufen Sie in zwei Wochen an. Auf Wiedersehen.